És dilluns 21 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que una fallada en el subministrament elèctric que gestiona Red Elèctrica ha provocat que 220.000 usuaris de les comarques gironines, entre ells els veïns i veïnes de Palafrugell, hagin quedat sense llum a primera hora del matí. A Palafrugell aquest subministrament ha tornat a partir de quarts de nou del matí. Repassarem quines han estat les afectacions d'aquest primer dia de Borrasca Glòria que ens va deixar ahir a Palafrugell. Ho farem amb el regidor de Serveis, Mobilitat i Protecció Civil, en Pau Lledó. Com no podia ser d'una altra manera, l'informació comarcal, doncs repassarem les afectacions que ha deixat a la comarca aquesta borrasca glòria amb els principals talls de carreteres i els arbres caiguts i algunes inundacions que hi han hagut als municipis del Baix Empordà. D’altra banda, a causa d’aquest temporal, doncs us hem d’explicar que la presentació del llibre “ Fraternitat i Ecologia,Qu Sert d’Iquierdes oi, que havia de fer Joan Herrera exlíder d’niciativa per Catalunya Verds de la Biblioteca de Palafrugill, ha quedat suspès fins al dia 11 de febrer. I acabarem aquest informatiu d'avui centrat en les afectacions de la Borrasca Glòria amb una activitat que tindrà lloc demà al Centre Municipal d'Educació, un debat al voltant de la formació inicial i permanent del professorat, una activitat que organitza el moviment de renovació pedagògica de Girona. En parlarem amb el seu responsable, l'Albert Quintana. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts de Ràdio Palafrugell, un informatiu en el qual doncs, estarem enfocats en posar la mirada en les afectacions que està provocant aquesta borrasca Glòria que des de dilluns i des de ja diumenge doncs, va començar a deixar els seus primers efectes amb un temporal de vent al passat cap de setmana i ahir dilluns doncs, vam tenir un dia passat per aigua a conseqüència d'aquests vents d'aquesta pluja doncs, aquest matí Palafrugell s'ha llevat sense subministrament elèctric, no només Palafrugell a més a més també 220.000 abonats de totes les comarques gironines s'han quedat sense llum vora un parell d'hores. El subministrament elèctric a Palafrugell hem d'explicar que ha tornat cap a un quart de nou del matí i segons informava Red Elèctrica que és l'operadora de... que ha tingut aquesta afectació informava que havien recuperat la línia d'alta tensió de França que és on s'havia produït la veria i que en aquells moments a quarts de nou del matí estaven intentant recuperar el servei de subministrament elèctric per a tota la demarcació de Girona. En aquest sentit a Palafrugell doncs us hem d'explicar que com a molts altres punts de Catalunya les classes s'han suspès no obstant això sí que ha continuat els, els centres escolars han continuat oberts per tal que tots els pares i mares que vulguessin deixessin els seus fills i filles en aquests indrets. Ens ho explicava la cap d'àrea de l'educació de l'Ajuntament de Palafragell la Nuri Aupi que destacava que no tenia la garantia que no tornés a marxar la llum al llarg de tot el matí. Uh, bon dia, doncs novetat, novetat, no en tenim cap perquè no tenim cap garantia de que el llum es mantingui Si sí que és molt important tenir clar que els centres són tots oberts que hi ha professors que en el mínim que es pugui es faran activitats, però garantir de que hi haurà normalitat no la podem garantir perquè hi ha algun professor que no, o professora que no ha pogut arribar perquè hi ha algunes carreteres tallades uh -huh. i perquè no sabem fins a quin punt la llum es mantindrà, tenim avisos que pot ser que es torni a tallar. Doncs Aquestes eren les paraules que la Núria Opí ens deixava en el nostre matinal de Ràdio Palafrugell, a les 9 del matí, quarts de, quarts de 10 eren, eh, doncs quan en la Núria Opí ens comentava aquest fet, i d'altra banda doncs, també ens explicava que eh, malgrat els problemes de mobilitat que hi ha hagut en diferents punts de les carreteres catalanes i també al Baix a Empordà, eh, destacava que tots els i les alumnes que utilitzaven el transport escolar havien arribat fins als, als seus respectius centres escolars sense problema, i respectivament respecte al servei de menjador, doncs també ens explicava que no tenien constància de que hi hagués d'haver hi cap problema per que els centres que tenen el servei de menjador, doncs, el poguessin obtenir. Aquestes eren les paraules de la Nuri Aupi al voltant, d'aquestes doncs, afectacions, al voltant del tall d'electricitat que havia deixat sense llum Palafrugell i també 220.000 abonats d'Endesa de a totes les comarques gironines, un subministrament de llum que s'ha anat restablint als diferents punts de les comarques gironines al llarg d'aquest matí de dimarts. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs, també escoltarem una conversa que hem mantingut en el matinal de ràdio Palafrugell, en aquest cas amb el regidor de Serveis, Mobilitat i Protecció Civil de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lladó, que ha passat per la nostra emissora per comentar les afectacions que, sobretot, hi ha tingut glòria en els nuclis de platja, és a dir, a Llafranc, Calella de Palafrugell i Tamariu. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Pau Lledó. Ara farem balanç de com han estat aquestes afectacions el primer dia de, del temporal Glòria, eh, un nom que no sé si li escau cau gaire. Eh, tenim amb nosaltres en Pau Lledó. Bon dia. Bon dia. Doncs Pau, gràcies per estar amb nosaltres en aquest matinal. Gràcies. I... Just acabes d'arribar dels nuclis de, de platja que són els llocs on es poden veure més aquestes afectacions, no? Sí, sobretot la zona de Calella-Franc és la zona on hi ha aquestes afectacions, eh, Calella sobretot, uh -huh. és on hi aquesta afectació i també ho és... Eh, és on també has eh, tocat estar perquè ha sigut un temporal eh, que ha vingut de Gregal i el Gregal és un temporal doncs, que afecta molt més en aquestes platges més obertes, que per exemple no, no és el cas de Llafranc perquè és un... queda més arraser no? i, i s'ha vist bastant les conseqüències del mateix temporal uh -huh. uh, ara abans, aquest matí, després de restablir-nos, després de tornar a tenir electricitat, uh, hem pogut fer una miqueta doncs, uh, de, de, de balans de, de pluges, hem vist a través de la pàgina de Meteo per que s'havien recollit més de 50 litres per metre quadrat, va ser un dia doncs, de, de pluja contínua, uh -huh. uh, en aquest sentit, uh, la pluja de, en a, a, com va ser ahir, no és un, un, una afectació molt, molt significativa, perquè no és una pluja no són 50 litres que cauen en una hora, sinó que doncs, són durant tot el dia, eh, els efectes del temporal, dels vents, dels cop de vent, això sí que és més difícil doncs, de, de preveure i també doncs, eh, que té més afectacions, no?, al municipi. Sí, perquè al final la pluja doncs, sí que pot provocar inundacions, i aquí a Palau de Frugel doncs, tenim algunes zones inundables, com pot ser la final del carrer Ample, que hem d'Espanya també pot ser la rotonda d'Esclanyar... Uh, i en aquest sentit uh, i també és la zona de la sarfa de, de, de l'estació d'autobusos i en aquest sentit doncs, uh, doncs sí que bueno, la pluja pot provocar inundacions però sí que el vent i hem activat els tres protocols d'ahir el neucat, el ventcat i, mm. i el l'inuncat i el ventcat doncs sí que l'hem rebut perquè a la zona de, de, de Palafrogell doncs, pot haver-hi hagut alguna caiguda d'un arbre però a la zona de Llafranc, Calella sobretot i Tamariu doncs, uh, doncs bueno, ens hem trobat molts de branquilló moltíssims I com tu crec recordar uns 10 caiguts, uns 10 arbres caiguts, alguns de propietats en les quals ja els hi hem fet el requeriment, els en, o els estem fent el requeriment en aquest precís moment, i, i també de la via pública, també hem vist un de l'autovia de l'avinguda de, de l'autovia de, de, de Calella, de l'autovia del Mar mm. i en aquest sentit, doncs, eh, doncs hem estat eh, amb el regidor Palaí, els tànics de serveis eh, hem estat fent un vol una mica llarg, d'una hora una hora i mitja, per aquests tres nuclis passant també per la carretera Vella, intentant eh, agafar-ho tot, eh, des de des del golfet fins a diguem fins a Igaxalina, en tant agafant tot, tot aquest marc eh, de, de, bueno, doncs, de costaner mm -hmm. i a partir d'aquí, doncs, eh, sí com bé deies, la, la part del vent és la la que ha afectat més uh, bé, Hem vist, eh, i ahir fins i tot el TN vespre de, de, de Televisió mm. de Catalunya, obrien amb, amb temeriu eh, amb, amb, amb aquest mar no, que entrava dins de, del, del, del nucli uh, ara és, encara és aviat per fer balanç, però això suposo que suposarà tota una sèrie de, de costos i temps per restablir no, la normalitat en aquests punts Sí, sobretot eh, és que no, no puc dir-ho millor que el que dius tu seran costos eh, econòmics per restablir-ho tot i serà un temps prudencial que haurem de començar doncs, a restablir tot això al final arbres i branquillons doncs, relativament és fàcil perquè ho tens localitzat i són en llocs molt puntuals mm -hmm. però sí que per exemple en el cas del tama de Tamariu eh, bueno doncs costarà perquè no només és la zona del passeig que es veu afectada sinó que eh, com, i com a mostra doncs, per exemple abans ho parlàvem fora d'entén que hi havia peixos, sobretot a la zona de... fins i tot a la zona de... de, bueno, del que seria, doncs a, doncs, a la baixada de Tamariu, eh?, perquè mm -hmm. ens entenguem, la zona d'allà on hi ha... La, la, on de hi ha <coughs> on que cau darrere de, del passeig de Tamariu, que dius, ostres, és, és molt difícil, no, que anar aquí, doncs, doncs sí, hi molta sorra, molts de... molts de... molts de, molts de branquillons, eh, molts negocis que s'han vist afectats per, per això, que això és la part que sap més hereu, perquè al final, doncs, doncs els desperfectes eh, dins d'un negoci són molt més, inclús, mo, mo, molt més alts, no? Mm -hmm. Hi havia algunes toves aixecades també del passeig de Temeriu, que com fa, fa poc també el vàrem, el vàrem refer i sap una mica de greu, però al final, totes aquestes eh, conseqüències meteorològiques que són fruit d'aquesta emergència climàtica que estem vivint en el dia d'avui, malgrat molts la intentin negar, mm -hmm. eh, la tenim i, i ho estem patint i sap greu que, bueno, que hem d'estar fa mitjoreta, un a Temeriu i els desperfectes doncs, eh, doncs són evidents Aquests són els desperfectes, les afectacions que ha deixat el primer dia de Glòria eh, ara a les 10 fèiem el contacte informatiu amb Catalunya Ràdio i escoltàvem el, la meteorologia que deia que avui seria el punt àlgit. avui entra una llevantada eh, en aquest sentit eh, com pot afectar? Ara que deies clar, ahir va ser ben d'agregal, per tant això afecta més a, a poder Tamariu que no pas a, a altres indrets eh, respecte la, a la llevantada amb quines expectatives eh, esteu? si és llavantada segur que continuarà afectant a la costa, continuarà afectant sobretot a tot el que és als nuclis de... sobretot perquè parlo, parlo de, de, de, de, de vent eh, i, de, i, de, com, i de, de com estan encarades no? perquè la gent, doncs, eh, eh, bueno, la gent no sabe com estan encarades aquestes platges mm -hmm. continuarà afectant i sobretot fem una crida a la gent que, que n'hem vist uns quants avui, eh, que curioseja molt eh, que vagin en compte que no vagin, eh, que no vagin a de costa, hem vist ja un cotxe enclavat a Tamariu eh, a la zona de tocar, en tallant els aparcaments de motos a l'estiu uh -huh. a tocar de la platja que la gent no vagi a que ja penjarem les fotos nosaltres, que ja donarem tota la informació nosaltres, i que hi ha eh, segur al migdia i si tenim la sort de tenir electricitat de continuar a tenir electricitat a les esperem, llars esperem, que, esperem que, que la gent que ho podrà veure des de casa que no anem, no anem a buscar els likes d'una foto d'Instagram sobretot mm, de veritat, molt molt de compte, molt de compte, i des de l'Ajuntament crec que aquests dies han fet bastant d'incisions amb això, des del Raio també, mm. molt de compte anar davant de la costa, sobretot zones eh, doncs que tenen doncs, eh, com te mariu, que han sigut les més afectades on hem vist aquest cotxe mm, de veritat, a la gent, una crida que, que, que, no, que no cal anar a buscar el like d'Instagram que, que, ja, que ja informarem nosaltres i que sobretot, és, el més important és que, és, que, és que la gent no prengui mal, de veritat el primer és la seguretat. Eh? Sí. En tot cas, ja ho dèiem ahir, ho hem anat comentant moltes vegades quan hi ha hagut algun tipus de temporal, doncs, eh, si voleu anar a fer una miqueta això, el tafaner, a xafardejar, ho feu des d'una zona màxim segura, eh? no us apropeu a primera línia de mar, Exacte. perquè allà, malgrat que en aquell moment poder, no estiguin picant les onades, pot venir una onada que sigui més gran que les anteriors i pugui doncs, causar algun desperfecte a les persones, que és el més important. No me'n recordo no exactament, però fruit d'aquesta temporal s'ha registrat una onada a 8 metres d'alçada. Per tant, molt de compte, evitar camins de ronda, evitar primeres línies, passejos. Uh -huh. Camins de ronda, encara que sembli que no, dius, ah, vaig a passejar. No, no, no. Camins de ronda, precisament eh, el camí de ronda de Clarellafranc a l'alçada de l'estàtua d'encandelària perquè ens la situem, sí. eh, hi, ha una, hi ha un pic caigut que obstaculitza el camí de ronda. Vull dir que no només és, la, és, el, és el mar i és el mal temps del mar, que també poden haver afectacions d'aquest pla, no?, del Bencat. Uh -huh. Per tant, si us plau, la gent que eviti eh, el que la primera línia de la costa, que, que, que ja informarem des de l'Ajuntament i que, sobretot, no, no volem lamentar, si és possible, més que danys materials, de veritat. Doncs avui volíem fer balanç amb en Pau Lledó, al voltant d'aquest doncs, primer dia d'afectacions de, del temporal que, que, que està passant per Catalunya, per la nostra zona també, arran d'aquesta doncs, borrasca glòria, que, doncs, de moment, avui... Sembla indicar que tot serà, que serà el punt àlgid i que continuarà encara demà. Per tant, eh, precaució i seguim atents als serveis, doncs, eh, els avisos que, que ens arribin a través de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. I també nosaltres informarem puntualment de les afectacions que pugui haver-hi uh -huh. al municipi. De moment continuem amb llum, toquem fusta, toquem ferro, tot el que sí es pugui tocar, per tal que tot eh, continuï igual i puguem informar de forma, de forma normal. Pau eh, regidor de, de serveis, regidor de protecció civil també, de mobilitat. I mobilitat protecció... també, avui són les tres àrees avui... aquestes que estan afectades, sí. no? Sí, i doncs gràcies per passar pel matinal de Ràdio Palafrugell i seguim en contacte sí, doncs. per si hi hagués qualsevol incidència. Per qualsevol cosa estem aquí, gràcies. Unes afectacions que ens ha comentat Pau a la sintonia de Ràdio Palafrugell i que us hem ofert novament en aquest informatiu d'avui 21 de, de gener especial eh, Borrasca Glòria doncs que podeu veure a través de les nostres xarxes socials a través sobretot d Instagram estem penjant vídeos i fotografies al voltant d'aquestes doncs, afectacions que ha deixat aquest temporal i de les que està deixant encara amb avui amb aquesta llevantada que està tinguent lloc avui i d'altra banda, us recordem una vegada més si voleu enviar-nos alguna fotografia, alguna imatge doncs ho podeu fer a través de radiopalafrugell.com a través del nostre correu electrònic radio@palafrugell.cat o a través del WhatsApp 608261650, no obstant això sempre us recordem, eh, que prengueu les màximes precaucions i eviteu acostar-vos a primera línia de mar. Fet el repàs de tot el que ha succeït a Palafrugell i el nostre municipi per les conseqüències de la borrasca glòria, doncs a continuació és el moment per repassar tot el cap ha deixat aquest, aquest temporal i el que està deixant i el que deixarà a la comarca. Més enllà d'aquests doncs, talls de llum que també us hem comentat a l'inici i que han deixat bona part dels usuaris de les comarques gironines sense electricitat, les fortes pluges del temporal Glòria han tingut més conseqüències al baix Empordà. els bombers, han rebut fins a les 11 del matí una cinquantena d'avisos. Segueixen tallades, us hem d'explicar, les carreteres C31 a Ullà, la GI B6321 de Bellcaire al Bons, la g 643, entre Hualta i Torruella de Montgrí i per Labà, per inundacions a la calçada. Des de les 10 de la nit, els bombers han rebut avisos també de cotxes que havien quedat atrapats o amb incidències per l'aigua sense danys humans a la tallada d'Empordà, Bellcaire, Serra de Darò i també a Calonja. Una problemàtica repetida és també la dels arbres caiguts que han tallat vies com a la carretera del Mas-Pinell a Torroella de Munguí, el Juli Garreta i l'Urbanització Sagaró de Castellplatja d'Aro, també arbres caiguts a Colomers, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Santa Cristina d'Aro i Pals. A Sant Feliu de Guíxols els bombers han anat a fer una assistència en un pal de la línia elèctrica al carrer Nàpols. Protecció Civil recomana evitar la mobilitat fora dels nuclis urbans al Baix Empordà i el Gironès des del govern català demanen molta precaució si s'ha d'agafar la carretera en aquestes dues comarques. A més a més, la policia local de Castellplatja d'Aru espera la cascuda del riu Riu d'Aura i ja ha evacuat l'aparcament de caravanes. Per tant, com veieu, múltiples les afectacions que està deixant aquest temporal Glòria també a la comarca del Baix Empordà. Nosaltres una vegada més us informem i us expliquem que seguiu informats doncs, de tot el que passa a través de les xarxes socials i dels continguts que vagin penjant des de Protecció Civil de la Generalitat al voltant de les afectacions que està deixant la borrasca Glòria. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que totes les afectacions que estan tinguent doncs, aquest temporal de la borrasca Glòria doncs, ha comportat que una de les activitats que havia de tenir lloc avui a la biblioteca, que és aquesta presentació del llibre Fraternitat i Ecologia, que és ser d'Izquierda Zoi de Joan Herrera, ahir, recordeu, en parlàvem a l'hora del peixegit amb l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Vers. doncs a causa d'aquest temporal s'ha doncs, suspès aquesta activitat i s'ha decretat una nova data, en aquest cas eh, serà pel dia 11 de febrer. S'ha trobat aquesta nova data perquè hi hagi aquesta presentació. Així doncs, la presentació del llibre Fraternitat i Ecologia què és cert d'Izquierdas Oi, que Joan Herrera havia de fer avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, s'ha posposat pel dia 11 de febrer, un dimarts, a també a les 7 de la tarda. Nosaltres, doncs, d'aquí uns dies us tornem a recordar aquesta conversa que vam mantenir ahir amb Joan Herrera, exdirector de l'IDAE i també exlíder d'Izquierda d'Iniciativa per Catalunya Verd al voltant d'aquest llibre en el qual Joan Herrera doncs, dona la visió del qual ha de ser el futur de l'esquerra política en els propers anys. I arribem a la part final d'aquest informatiu i ho farem doncs, posant la mirada en una activitat que ha de tenir lloc en aquest cas demà al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell serà a les 6 de la tarda i tindrà com a protagonista Albert Quintana que és el coordinador del moviment de renovació pedagògica de Girona i el qual doncs han organitzat un debat obert demà al Centre Municipal al voltant de la formació inicial i permanent del professorat. Saludem a través de la línia telefònica Albert Quintana. Bon dia. Molt bon dia. malgrat les condicions en què estem No volem que sigui un bon dia Sí, sí un dia un... que ha començat així mogudet eh, Ho hem anat comentant nosaltres també a través de, de, de la nostra pàgina web I a través de les xarxes socials I ara que tenim llum, de moment, eh, toquem fusta, toquem ferro Doncs eh, podem fer aquesta entrevista, podem fer aquesta conversa amb tu Albert Al voltant d'aquest doncs, debat Però primer expliquem doncs, una miqueta eh, Hem parlat de, del moviment de renovació pedag de pedagògica de Girona Porem en context a la gent que ens estigui escoltant. Que, que, en què consisteix aquest moviment? Sí, bueno, el moviment és un, és un moviment que ja té molta tradició, de fer la tradició de les converses pedagògiques a les comarques jurídiques es, es remunten a un segle i, i per tant doncs, sempre hi ha hagut aquesta necessitat doncs, de, primàriament dels docents, però ara quan parlem d'educació parlem més enllà dels docents, parlem doncs, de famílies, parlem de de moltes altres agents educatius que que, que participen de l'educació, per tant una mica en aquest sentit vol ser també un moviment ample doncs de dedicar que l'educació és una cosa tan important que que s'ha de parlar cada dia i s'ha de renovar cada dia uh -huh. i per tant una mica el que volem oferir doncs, és espais de debat espais de formació espais de re, reivindicació i una mica doncs és, és aquest una mica l'objectiu del moviment de renovació pedagògica de Girona, tot i que, que, que a nivell de comarques gironines eh, doncs, bueno, hi ha moviments de renovació a, a diverses comarques, doncs, com és la, la Garrotxa, amb el col·lectiu d'ensenyants també doncs, del Ripollès i, i també de doncs, l'Ala Empordà. I ens agradaria doncs, que d'alguna manera, ara que, que el moviment de Girona agafa també el vagi a Empordà, doncs, que algun dia també no el vagi a Empordà i pogués venir un col·lectiu del moviment de renovació pedagògica dels doncs, del Baix Empordà i una mica d'ans. I això també estem fent i per si també fem coses a par de fruje. Uh -huh. Perquè doncs tot el sector doncs, educ educatiu del Baix Empordà doncs, bueno, es podia agrupar, no? De fet aquí Balofruja ja ha molta tradició, no? com a ciutat educadora del treball educatiu i me queda més en Palma amb tota aquesta bona feina que s'ha fet a part del Frusell durant molt de temps. Mm -hmm. Això també està relacionat amb altres moviments doncs, que sorgeixen en els darrers anys, no? Poden ser eh, aquests moviments, de, no sé si estan en mercats o són, són una miqueta doncs, a part d'aquest moviment de, de renovació pedagògica. Estic parlant de moviments com poden ser Escola 9-21 o Educació 360. No sé si també treballeu conjuntament amb aquests altres eh, moviments. Sí, sí. Bé, um, estrictament amb Escola 921 no, tot i que hi ha moltes escoles que hi han participat, en el qual hi havia persones del moment de relació pedagògica, però sí que d'una forma fonamental doncs, amb el que ha citat d'Educació 360. De fet, doncs, Palafrugella és un municipi que s'ha adherit al municipi d'Educació 360 mm -hmm. i Educació 360 pivota amb una aliança doncs de... De, de tres actors, Una és doncs justament la Federació de Moviments de Reducció Pedagògica, perquè som agrupat tots els moviments de, de Catalunya en aquesta federació. després tenia doncs la Fundació del Fill i tenia la Diputació de Barcelona, que que per cert com que l'alcalde Doncs de Palafrugell, Jousepí Ferrer, doncs ara és el ponent d'educació de, de la Diputació doncs de Girona, doncs man que també. Fent, fent passos perquè la Diputació de Girona no s'incorpori també en aquesta Aliança 360 i una mica, doncs, també les comarques juvenis puguin tenir el suport de la seva Diputació doncs, per mm -hmm. desenvolupar aquest projecte. No? Mm -hmm. Molt bé. Uh, mm -hmm. D'altra banda, doncs, si comencem a parlar d'aquest doncs, debat, uh, també hem, hem d'explicar abans eh, doncs, que forma part de, del primer congrés de l'educació pública a Catalunya. Uh, en què consistirà aquest primer congrés, uh, Albert? Sí. Mm -hmm. Sí, és un congrés que vol ser una mica diferent dels congressos típics i tòpics, no és, no és una gran trobada d'experts en aquest sentit, sinó que justament el que es vol fer és un, un congrés, per dir-ho d'alguna forma, molt horitzontal. Uh, horitzontal vol dir que, que sigui molt fruit de la participació de tothom, uh -huh. de, tothom doncs, volem dir, doncs, de, de tots els diversos això, agents educatius, de totes les escoles, volem que sigui molt territorial, Uh, fins i tot dintre cada territori doncs que cada escola, tant mestres com fins i tot alumnat com també doncs, les famílies i altres agents educatius hi puguin participar. No? De fet, se'n diu, pensem l'educació pública des del territori, eh? pensem l'educació pública des de l'educació pública no? i per tant que siguin les pròpies escoles els propis agents en el lloc contestant doncs, que hi la seva no? i per tant en aquest sentit, doncs, per això es van fent aquests debats territorials a nivell de les coarques gironines donc hem, hem anat fer vam començar per, per Ripoll després hem, hem sigut a olot ara doncs eh, aquest mes serà doncs Palafrugell i donc el mes de febrer serà Figueres i el mes de març serà a Girona no? i sis hourem fet una mica com també tota la volta al territori. Uh -huh. Aquests són els debats visibles que es convoquen, però que, com insisteixo, doncs, també és important que es puguin fer doncs a nivell de cada escola, de cada centre, de cada institut. Eh, I una mica l'objectiu és... Eh, de, de fet, hi cinc línies de treball, però l'objectiu, bàsicament, és una mica visibilitzar no? l'actiu que representa doncs, l'escola pública, també com a motor de canvi, i de transformació... No? Uh, una, que tot això ajudi a definir quins són els principis d'aquesta educació pública que ha de tenim el nostre país no i assenyalar aquestes condicions quan fer possible. No també hem estat molts anys de, de retallades de contenció. Uh -huh. Ara sembla que que el pressupost de la Generalitat doncs farà un, una incorporació important, doncs també a l'àmbit de l'educació doncs, doncs esperem que es noties,peren que que això es reflecteixi per perquè doncs l'educació necessita recursos més efectius i per tant també en aquest sentit es pugui fer una passa endavant en doncs, els temes pendents com tot el tema del debat de la inclusió que és justament el que vam estar parlant a però també en doncs, aquest tema que, que volem parlar per la Forgell que és tot el tema de la formació no? Uh -huh. no, hi ha, no hi ha educació si no hi ha una bona formació no hi ha una bona base i quan parlem també d'educació, en aquest moment ja no podem parlar d'etapes formatives en moments determinats i estem parlant d'una formació al doncs, llarg i ample de tota la vida i per tant també en aquest sentit també hem d'insistir doncs, en tot el tema de, de formació permanent i educació permanent. Mm -hmm. no? Són dos temes, la veritat, el, o és un tema, no? la formació ja eh, en un primer moment i després quan ja eh, ja s'està exercint el tema de ser una formació permanent. Eh, bé, eh, això com que és una, moltes vegades, eh, en la majoria dels casos és una, una feina vocacional, eh, molts ho fan sense problemes, però sí que eh, aquells doncs, que amb qui, amb els que una persona com, com jo, no que convisca amb, amb una mestra en aquest cas, eh, ho fan ho viu, eh? el tema de la formació permanent, que és, doncs, cada trimestre doncs, hi ha un curs diferent per fer perquè, doncs, sempre hi ha coses a les quals aprendre i adaptar-se, perquè al final, tant és o si sigui, fa pocs anys que, que et llegeixes com si fa molts, perquè després has de renovar, has d'anar adaptant els, els temps perquè canvia tot molt ràpid i, per tant, és una tasca que mestres i professors han, han de fer al llarg de tota la seva vida professional, no? Sí, cada vegada més el que ens trobem és que Bé, bueno, tots, tots havíem anat a escola en el seu moment, però aquesta escola que nosaltres vam viure, fins i tot que de la qual vam tenir la formació, no és la realitat que tenim ara. Mm -hmm. uh, doncs la realitat dels infants i joves canvia molt de pressa, la realitat nostra doncs, també. Doncs, per tant, l'escola s'ha anat adaptant no? en, aquestes, en aquestes noves situacions, en aquestes noves, i per tant, quan parlem de diversitat, és que tots són diversos, potser abans, doncs aquesta diversitat existia, però quedava molt més camuflada, no?, que tothom havia de seguir mateixes normes, uns els mateixos paràmetres, doncs ara no, no?, per això, bueno, ahir fins i tot com a moviment vam arrencar un seminari de treball sobre la personalització de l'aprenentatge, i per tant, doncs bueno, veiem que tot en el nostre món es personalitza doncs l'educació també no uh -huh. i i i per tant han de tenir maines per fer-ho doncs tenim eines que no teníem doncs des de l'internet, dins de tota una sèrie d'elements tecnològics que ens han de permetre, però doncs potser seón en aquest cas amb els docents que que hem d'aprendre, potser a hem de desaprendre algunes coses per aprendre'n de noves i per aprendre a treballar també de noves maneres que ens permetin connectar molt millor doncs, amb els nostres alumnes i, i estudiants no? i per tant doncs, respondre també molt més als seus requeriments i aquesta és una mica una feina que només es pot fer dia a dia i que com bé dius doncs, és aquest resulta aquest aprenentatge i aquesta formació permanent que, que tu dius a la teva companya però que, que també vivim doncs, amb, amb molts molts centres i en moltes situacions, no? Uh -huh. I que resistir-se a això no té, no té sentit. Nosaltres, aquest, d'aquesta manera, doncs és la manera que podem ser més útils i ser, si som escola pública som funció pública i per tant ens devem a la societat i ens devem sobretot els infants i joves que amb els quals compartim moltes hores al dia, no? Uh -huh. Doncs uh, aquesta activitat, aquest debat que tindrà lloc demà, com us deia, demà dimecres a les 6 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de, de Palafrugell i que doncs, estarà conduït o estarà presentat aquest debat per Xavier Besalú, professor de, de la Universitat de Girona. Posa sí, que és un debat t'obert? Potser... Sí, sí, sí. No, potser només dir de dues coses que fan un Xavier Besalú Uh, és de la, del Baix Empordà és de la Bisbal, és un reconegut professor doncs, de, de la Facultat d'Educació uh -huh. que justament s'acaba de jubilar i també acaba d'entrar doncs, al Institut d'Estudis Catalans per tant és tota una referència i pensem que era una bona persona per arrencar el debat, no per fer-lo sinó per arrencar. I també doncs, abans aquest any és només dir-te que el Congrés s'acaba doncs, o té una jornada final, tot i que aquests Congressos d'aquest tipus, d'alguna doncs, forma, no s'acaben no d'acabar mai, doncs el, el maig o 15 de maig hi haurà la jornada final i doncs que també tothom està convidat a participar-hi Barcelona. Uh -huh. Molt bé, farem recordatori d'aquesta uh -huh. darrera jornada d'aquest primer Congrés d'Educació Pública a Catalunya i fins i tot, doncs, Albert Sibós, després en podem fer balans de com han anat totes aquestes jornades uh -huh. i d'aquestes presentacions, debats que ho anat fent al, al llarg d'aquests doncs, mesos. Uh, Albert Quintana, només doncs animar tothom. Uh, és, no sé si només està bé. és un debat obert, llegeixo, és, per tant, sí, sí, sí. Uh, no es només obert. és per professorat, eh? No, no, no, és un debat obert tota la ciutadania, amb tota aquella gent que, que, bueno, que s'interessa i té alguna cosa a dir amb l'educació, doncs no, està convidat no només a ser sinó a participar-hi. Mm -hmm. Molt bé, Albert Quintana, moltes gràcies i esperem doncs, que, que vagi molt bé aquesta, també, aquesta, aquest, aquest debat aquí a Palafrugell. Molt agraït doncs, per la vostra tasca de difusió i de participar-hi. Doncs amb aquesta conversa amb Albert Quintana, el coordinador, el responsable del moviment de renovació pedagògica de Girona, al voltant d'aquest debat que oferiran demà a les 6 de la tarda la formació inicial i permanent del professorat amb Xavier Besalú, professor de la Universitat de Girona, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, un informatiu que, com no podia ser d'una altra manera, doncs ha estat centrat en les afectacions que ha deixat el primer dia de la borrasca Glòria a Palafrugell, a Palafrugell, al municipi, també doncs aquests talls de llum que hi ha hagut a primera hora del matí hem aixecat doncs, sense llum aquí a Palafrugell i aquest subministrament s'han anat restablint al llarg del matí eh, per els vols d'un quart de nou ha començat a restablir-se, aquí a la ràdio doncs hem disposat de, de llum d'aleshores en, en sa i de moment doncs, toquem fusta, toquem ferro eh, podem seguir-vos informant per la via tradicional també a més a més de la via web on trobareu doncs, tota la informació que es vagi succeint en aquest dia en aquest segon dia de temporal a causa de la borrasca Glòria un segon dia doncs, que espera que sigui al pic d'aquesta borrasca tot i que doncs, les afectacions continuaran al llarg de tot el dia d'avui i també demà dimecres amb aquest segon dia de temporal de llevant que ha entrat avui després del gregal que vam tenir ahir dilluns. Nosaltres us recordem que a radiopalafrugell.cat trobareu tota la informació al voltant dels fets que es vagin succeint al nostre municipi i ens retrobem demà a la mateixa hora per tal d'informar-vos de tot el que hagi deixat aquest segon dia de la borrasca Glòria. Que passeu una molt bona jornada.